Astăzi discutăm despre dezvăluirile care de două zile curg dezvăluirile din jurul DNA în centru căreia, cărora se află familia Cosma de la Ploiești care acuză DNA Ploiești că ar fi fabricat probe. Tema a fost preluată de către politicieni care au transformat totul într-un atac la DNA și la șefa acestei instituții, Laura Codruța-Cheveși. Ministrul Justiției a fost chemat de urgență în țară din Japonia, săracii japonezi, erau cu noi sau noi cu ei, nu e foarte clar, dar deocamdată lucrurile nu sunt foarte clare din punctul meu de vedere. De aceea, în această primă dezbatere, că sentimentul meu este că nu va fi și ultima, aș vrea să vedem fiecare dintre noi exact ce a înțeles că s-a întâmplat, de ce anume sunt acuzați procurorii DNA și ce credeți dumneavoastră că au făcut aceștia în realitate. DNA s-a apărat, destul de firav din punctul meu de vedere, printr-un comunicat în care a anunțat că de două luni de zile se încearcă șantajarea procurorilor pentru ca aceștia să oprească acțiunile împotriva lui Sebastian Ghiță și printr-o conferință de presă a șefului DNA Ploiești, Lucian Onea, care a spus că da, procurorii nu au falsificat probe și că lucrurile nu sunt ceea ce par a fi. Vă dau așadar cuvântul dumneavoastră încercând încercând în primul rând să nu vă influențez, pentru că și opinia mea este extrem de subiectivă. Fiecare deduce și fiecare încearcă să înțeleagă în momentul de față și încercând în același timp să aflu și eu de la dumneavoastră ce credeți că s-a întâmplat în tot acest scandal și către ce duce el. 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să, să sunați pentru a intra în direct și vă pun la dispoziție microfonul din acest moment. Bună ziua, Costin! Bună ziua! Vă ascultăm. Deci, coaliția bolșevică PSD Alde nu încearcă altceva decât să caute un motiv pentru a-l da în ochii fraierilor, în așa fel încât să poată... Ați început cu concluziile, dincolo de faptul concluzii. că eu cred că, dumneavoastră, greșiți, coaliția aceasta nu este bolșevică. Sub nicio formă nu e bolnav. Este, okay. este părerea mea și ne susțin. Dar, ați mai cu ce mai concluziile? Eu vă întreb. Bun. Ce s-a întâmplat? Ce ați înțeles ce că s-a întâmplat? Care sunt faptele? S-a întâmplat uh, următorul lucru. Sebastian Ghita a început să dea din casă cărdășenia lui cu DNA-ul Ploiești, care este știută foarte bine, l-a chemat pe tatăl cu Voiculescu și au pus la cale o strategie, în așa fel încât să poată, să scoată din pușcărie sau viitorii pușcăriabili să-i facă basma curată. Așa s-a întâmplat de pe timpul lui. Deci, loc. dumneavoastră spuneți așa, Sebastian Ghiță împreună cu DNA, aflat în cârdășie cu DNA Ploiești, s-a <coughs> înțeles că, cu Voiculescu. În iar Ghiță le știau toate metodele prin care procedau, pentru că nici DNA-ul a fost ortodox uh, mereu și mai ales cei de la Ploiești. Mai exact aia. la ce vă referiți? Deci nu au uh, făcut întotdeauna cercetările uh, corect. Deci DNA-ul de a falsificat probe, considerați dumneavoastră? Uh, nu, de data asta nu. Dar au fost cazuri în care în care au uh, apelat la niște metode mai puțin legale sau mai puțin ortodoxe. Cred că vă referiți sau vă gândiți la procurorul Negulescu? La procurorul Negulescu și la alți procurori, că nu este simplu. Okay. Este singurul. Ok. Da. Mai exact, da. ce a făcut Procurorul Negulescu aici... în acest caz? Bun. Ce, Sebastian Ghita, știind modul cum au mai a făcut, au mai apelat cei de la ADN, și au spus? Domnule, hai că. Putem să punem umărul în așa fel încât să-i să-i întreg DNA-ul. Decredibilizăm, cred că ați vrut să spuneți. Deci, dumneavoastră spuneți așa, Sebastian Ghiță, cunoscând modul în care operează DNA ploiești, care nu este sau n-a fost întotdeauna unul ortodox, împreună cu văzutul, încearcă decredibilizarea DNA-ului în general. În general astfel încât să poată să scape de cătușe cei care merită să ajungă acolo adică și care, într-adevăr, au greșit. Păi, drag Dragnea Tăriceanu, Tăricianu, ce, l-a întrebat cineva pe Tăricianu cum a luat... Cum a furat un munte la Azuga cu, cu un act fals cu nevastă Să acum 10 ani de zile l-a întrebat cineva Eu nu știu despre mine. un astfel de caz Iar dumneavoastră faceți acum o acuzație Care Bun. nici nu poate fi probată În această emisiune nici domnul Tărician nu se poate apăra Bine Costin, vă mulțumesc Aceasta este percepția dumneavoastră și aveți dreptul la ea Bună ziua George! Bună ziua, Moise. Percepția mea este că această la familia scris cu să Înțelegi de care e problema? La nu așa, aș vrea cât mai cu cât mai puține metafore în, mai... în această emisiune ca oh, să okay. înțelegem că așa după tu uh, fii și pe cuvânt. Toată lumea insinuiază lucrurile în țara asta, de infractori, cașa asta de infractori a ajuns în faza care pe care, adică ei, cei care au furat, ne-au pus țara asta pe butuci și noi, ceilalți, care am mai rămas. Că foarte mulți, eu spun din păcate, am cei mai mulți prieteni plecați în străinătate. Și din păcate, exodul ăsta nu se oprește și rămân asistat social și noi, cei care poate n-am avut curaj. Deci este mai... un conflict între o gașcă de mafios, ziceți dumneavoastră, este și noi, ceilalți, nevinovații față, din societate, față, care este gașca este la care vă referiți? Gașa este începând cu domnul Dragnea, cu domnul Tăricianu, toți cei care au dosare, cu mafiotul de ghiță care a plecat la Belgrad, cu Mazăre, toți și-au dat mâna și se luptă cu DNA-ul. Începuse și România să intre pe o cale normal cât de cât, pentru că în țara asta, din adică, când nu se va înțelege că în cazul în care justiția nu intră pe un fădraș cum este în țările anglo unde justiția este aproape aceeași pentru toată lumea... Vă rog să mă aia credez aia că așa... și Germania, care din punct de vedere al dreptului face parte dintr-un alt bazin romano-german, nu din cel anglo-saxon, are justiție. Din bazinul Sfântului Imperiu, dar... Așa. Este tot acolo pe undeva. Uitați-vă la țările... Uh, bine, bine. De... Haideți, George, veniți încoace la dezbaterea de acum. Okay, deci avem niște dezvăluiri. Este, Ce s-a întâmplat acolo? Este, acolo este clar o săilare de fapte. Am îmbinat foarte bine adevărul cu minciuna, pentru că dușmanul numărul unu al acestei găști de mafioți este podruța cărșii. Cădruza și care reprezintă DNA-ul acum și vor și îmi este teamă că populația nu va reacționa suficient de puternic astfel încât DNA-ul să rămână ceea ce este acum. La ce credeți dumneavoastră că nu va reacționa suficient de puternic populația? Noi să știi că oamenii s-au plictisit. Nu de ce, întrebarea era la, la, ce? la ce să reacționeze populația, nu de ce să reacționeze. Eu mă refer la o îndăturare abuzivă a unei codruța și pentru că ei sunt atât de disperați. Noi să ei vor, ne vor scoate și din Uniunea Europeană senin, doar ca să rămână cu ce au furat. Okay. Nu au nicio deci, rezervă. George, încerc să fac așa o rezumare a ceea ce a spus până acum. Pentru dumneavoastră tot acest conflict este conjuntural, o însăilare de adevăr și fals, ce ar trebui exact. să ducă la demiterea Codruței Chioveșii pentru că... Este ca... asaltul aproape final, nu știu dacă final, dar este asaltul aproape final asupra uh, Laurei Codruței Chioveșii. Bene, ați văzut că domnul Șerban Nicolae spune că vrea să fie reformat din femelii aul Să fie reformat ca să nu mai încheteze nimic. Nu a, de a spus, asta chiar, nu a de spus chiar mai precis de atât. A spus că trebuie desfințat și reînfințat. Aceasta este mai degrabă o analiză ce ați făcut dumneavoastră, George. V-ați referit foarte puțin la faptele aș, la care se referă toată presa de două zile încoace, inclusiv jurnalele noastre de știri, ați, a, ați auzit. Sunt puncte de vedere care... Mi se pare mie că de aia am și făcut această dezbatere. Nu lămuresc foarte mult ce s-a întâmplat acolo. 0372069599, Sergiu, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Aș vrea să vă povestesc experiența mea personală, în ceea ce privește fix evenimentele, începând cu seara de duminică. Eu de obicei nu prea mă uit la televizor, dar întâmplător am trecut prin fața lui, timp ce toată meu se uita și am început să văd acele înregistrări și imaginele difuzate de antena și impliciterea activitătorului. Și, RTV. În, activitător. și RTV, da. în același timp, a fost o corelare eu, acolo. Da, eu aia n-am văzut, până n-am văzut decât fix ce s-a întâmplat pe antena. și Așa, spuneți. M-am uitat de curiositate pentru că tatăl meu se uită destul de des la postul ăla și nu i zic neapărat că e un susținător al acelor idei, dar e genul de om care se uită și ia informația mai pe nemestecate ca să zic așa. Da, doamne, și nu știu ce la, cu ei, părinții noștri, nu cap se cap mai uită asta. la telenovele, nu se mai uită la filme, <laughs> se uită la posturile astea ei, al, meu, al, meu, al meu se uită și la, și la. Ok. Dar, nu știu, părăvânt, a... văd se da, acolo. Și ideea e că, inițial, și eu am crezut că, băi, uite, uite o chestie afară, uite ce se întâmplă și cu un gust amar rămas, m-am culcat. Ca după aia, uh, ieri, să văd uh, reacția procurorului la televizor dând acel interviu cu Lucian lămuriri, com, de la de Neaproiești, da, la el vă referiți, da, așa? Da, da. Dând niște lămuriri cu o zeflimitate parcă în dialog și în purtare, de parcă, efectiv, nu știu... Vi s-a părut era arogant, acasă, niște, asta spuneți? Arogant până peste limite. Arogant e puțin spus din punctul meu de vedere. Ok. Și, și toate aceste lucruri nu fac decât uh, submine mine uh, toată autoritatea pe care dneau s a construit... Uh, să-și o clădească în decursul timpului. Procurorii nu din... sunt neapărat oameni de comunicare. Să știți că mie mi s-a părut mai degrabă emoționat uh, Lucian mm -hmm. Onea, Nu-l cunosc, nu l-am văzut niciodată până Liceu. acum, însă mi s-a părut că avea stomacul un gât. Este un sentiment uh, pe care ți-l provoacă emoțiile sau nervozitatea. Putem, putem spune și chestia asta. Și uh, în acele momente chiar mă întrebam, băi, chiar i-au prins cu muța în sac în ghilimele? Numai că m-am relaxat puțin când am văzut că au ieșit într-adevăr la rampă cu acel comunicat de presă în care apare acel domn care povestește uh, uh, detaliile și că procurorii au niște uh, dovezi clare că sunt șantajați de ceva timp. Și așa mi-a mai ușurat, pentru că, într-adevăr, scenariul ăsta expus sub modul ăsta face sens. Tot, e, pare a fi o acțiune coordonată și, bineînțeles, că singura direcție și toată chestia a fost construită cu un singur scop. Se justifice în acest moment înăturarea domnului Chioviși. Poate fi așa cum spuneți dumneavoastră, dar încă o dată, ce observa și Tolontan ieri, dacă a existat un șantaj, nu? Asta înseamnă o amenințare cu ceva. Așa este, așa este. În schimb, se justifică și punctul lor de vedere de a nu acționa imediat, de a vedea unde duce eventual o eventuală anchetă din punctul ăsta de vedere. Poate avea o șansă să descopere cine sunt clar ce din spate acestui șantaj. Poate nu s-au oprit la peșteră cel mai mic. Deci îi și pe ei. Sergiu, încă o dată, păreți genul de persoană care a urmărit mai mult evol evoluția acestor evenimente sau prezentarea lor, mai mult decât George și Costin, care au vorbit înaintea dumneavoastră. Da, deci ne explicați și fi... nou ce s-a întâmplat între uh, Vlăduț, Cosma și uh, procurorul Negulescu sau procurorul Lucian Onea de la Ploiești. Câte? Care-i treaba cu Sibii Ghiță? Eu... Ne explicați aceste lucruri? Nu pot să vă explica aceste lucruri, pentru că eu n-am început decât să urmăresc această poveste în totalitate fix de duminică seară. Atunci deci a, a început povestea, și... n-a început <laughs> mai devreme. Da, da, da. Impresia mea, impresia, pentru că nu poți discut decât despre impresii. Impresia mea este că, într-adevăr, uh, lucrurile sunt murdare de ambele părți și sunt total dezamăgit de modul în care s-au comportat uh, procurorii de NEA în acel caz. Indiferent cum ar fi fost uh, montate acele înregistrări, uh, comportamentul lor din dialog se vede. Și dacă ar fi avut o atitudine mai profesionistă, eu nu cred că ajungeam acum în situația asta în care ei se poată folosească genul acesta de înregistrări pentru a submina o autoritate cum este DNA-ul. Vă mulțumesc pentru telefon 037 599. Mihai, bună ziua! Bună ziua, măiță și tuturor ascultătorilor! În legătură cu subiectul pe care l-a abordat, și nu pot să spun că sunt 100%, nu am urmărit 100%, în special Antena 3 și RTV, ul dar... Nu, nu să ne lămurim, acolo s-au făcut dezvăluiri duminică seara, după care știrea a fost preluată de toate televiziunile, de toată media, de, inclusiv de postul nostru de radio. Pe păi la asta mă refeream. Deci nu am urmărit efectiv uh, emisiunile lor, dar uh, relatările ulterioare, da. Și părerea mea că uh, nu că se încearcă. Se pune la cale neapărat, cum au mai spus și antevorbitorii mei, uh, înlăturarea doamnei Ciove și pentru că este uh, nodul gordian din DNA și... Uh, dar acest scop nici e, măcar nu este piedică. ascuns și este pe față de aproape un an de zile. Adică... Da, și în tot, în tot acest timp se, nu se face altceva decât de a se țere, urzea la uh, defăimării, împrășcării uh, um, cu noroi în fiecare secundă, în fiecare minut. Dar aș mai spune ceva. Uh, dacă se în viața de zi cu zi cotidiană o greșeală a unui subaltern întotdeauna duce cu înlăturarea directorului sau managerului sau a... de ce neapărat nu sunt... Poate duce, atenție, am... poate duce depinde de instituție de, Deci depinde de in instituție sunt de acord de altă parte vis-a-vis -vis de acest caz Ghiță acum mazăre de ce nu s demite doamna Carmen? Dan Pentru că serviciile din subordinea dumnealor nu au fost atât de vigilente și atât de profesionaliste cum se cere să fie la procuror la. Vedeți că doar Ghița se... a fugit din țară. Mazărea a plecat, n-a mazări... ah. fugit. E o da, diferență, da, nu i s-a interzis să plece Alina Bica da, a plecat, n-a da, da. fugit Elena Udre a plecat și ea Să vedem dacă da, a plecat da, sau da. se mai întoarce nu plecăm, plecăm Vlad a Cosma a plecat. a plecat și el Sunt da. oameni care nu li s-au interzis să plece E o diferență între a fugi și a pleca ușor Vorba lui Moromete Știți, când da, au fugit copiii da, cu caii Da, n-a fugit noaptea -a, a plecat ziua Nu, dar, dar, dar n-aveau interdicția să plece Corect, păi și de ce n-au primit-o? Pentru că e așa legea făcută în România. A, păi și legea cine o face domnul Moise? Mihai. Asta cu legea este v-am mai explicat-o și e destul de complicată. Pe noul cod penal, pe noul cod de procedură penală din 2014 fi trebuit ca de atunci și până acum executivul, deci guvernul, să dea niște norme de aplicare în baza cărora să cumpere niște brățări de supraveghere, cu care să te găsească peste tot. Sunt oameni căutați și care se ascund prin alte țări și unde justiția din acele țări le-a pus nu cătușe, ci niște dispozitive de supraveghere. La noi alea încă nu există, dar legea a fost făcută în așa fel ca și cum ele ar exista. De aceea oamenii stau acasă sau pleacă în funcție de cum vor. Dar judecătorii nu pot da alte sentințe sau greu pot da alte sentințe. 0372069599 E nebuloasă rău de tot. Bună ziua, Ludovic! Salut, Moise! Așa este nebuloasă să mare. Eu mă întreb de ce toate dezvoluările se va numai la antena 3. E o întrebare e care dreptul, -am putut... Nu știu dacă e pe bune. Pentru că acea, eu am lucrat la acea televiziune, să știți. Chiar am fost dintre cei știu. care au înființat-o, ca să spun așa, în știu, că am avut știu, t am fost primii care au avut emisiunea acolo. Televiziunea asta s-a transformat într-o televiziune de partid. E dreptul lor să aleagă nas din partidul ăla. Da. Ce vrei să fac eu? Din, în momentul respectiv ai plecat de acolo. Uh, foarte bine uh, Da uh, Da, e o întrebare a mea uh, Aceste, din punctul meu de vedere uh, Tot ceea ce se întâmplă în media Vis-a-vis uh, -vis de, de dosare uh, De dosarele marilor corupți Așa se spune uh, Este uh, o intoxicare a publicului prin care discreditează în totalitate pe cei care sunt puși de fapt să păzească, să păzească oile. Să păzească via. Ok, în ce constă intoxicarea, Ludovic? Uh, intoxicarea constă în următorul lucru. Intoxicarea constă uh, în prezentarea unor așa zise dovezi, care pot fi sau nu pot fi adevărate. Și aceste dovezi ar trebui uh, o persoană... Independente, cum ar fi judecătorul deci, de ceații, le că dacă ar exista ar trebui prezentat într-o sală de judecată cineva care are expertiză în acest domeniu poate să fie un electronist sau eu știu nu cunosc care, ce specialist poate să facă așa ceva, să spună, da dumne, aceste documente sunt reale nu e, vorba lecum... de asta. nu e vorba de asta nu știu dacă ați observat că procurorul Onea a admis faptul că ar putea fi vocea lui pe înregistrări pe de altă da, parte, vă spun eu da. că tăieturile se aud deci, păi, asta, vre a, asta vreau să spun eu acum în completarea dar dumneavoastră Dar să știți că o televiziune da. nu poate prezenta, să zicem, o înregistrare care a durat două ore E normal să mai taie Important este însă cum taie Păi da, știu Numai că, De asta spun aici, Dacă, dacă dintr-o frază ai tăiat trei propoziții și ai unit fraza altfel Așa. Există întotdeauna o altă interpretare de asta spun că interpretarea celor documente se poate face într-o sală de judecată. Deci de dumneavoastră o... nu spuneți, Ludovic, atenție, dumneavoastră produceți o insinuare. Nu spuneți că respectiva înregistrare nu ar arăta că cei de la DNA Ploiești l-au incitat pe Vlad Cosma să facă, l-au învățat să facă o declarație falsă? Spuneți de că... De nu. De nu, spun așa. Că nu, nu cred că DNA-ul sau procurorul l-a incitat să dea o declarație față, ci să dea o declarație cum s-au petrecut evenimentele, da. cu condiția, probabil cum, se, probabil, cum se face, nu știu, nu știu că am ajuns decât o singură dată într-o sală de judecată și întremurau, deci o singură dată am intrat Așa. ca martori și-mi tremurau genunchii, deci nu vreau să... Așa. Da? Dar... Deci eu am spus ca se poate să poate să-i reducă din faptele care, eu știu, din uh, probabil uh, ce fapte a făcut el, mi-a spus, domnule, îți mai reducem 2-a sau treia sau, eu știu, uh, te băgăm la alte categorie cu condiția să spui ce s-a întâmplat acolo. Probabil, nu știu, n-am cunoștințe de genul ăsta, dar tot ceea ce se prezintă, și am spus întotdeauna din punctul meu de vedere, uh, ce se prezintă în mediul public poate să fie și de o parte și de alta adevărat, singurii care pot să spună că s-au întâmplat acele lucruri sunt judecătorii care au toate hârtiile scrise în față și le cită și judecă cu mintea lor. Numai că intoxicarea uh, din presă poate să ducă la un moment dat la o analiză strâmbă. Mi se pare anormal ca tot ceea ce prezintă guvernul să, fie, uh, să nu mai vă purtător de cuvânt, ci să fie dat direct pe media printr-un anumit post de televiziune. În mod normal trebuia să fie acele, tot ce a spus inclusiv ministrul Toader din Japonia, să spună, da, domnule, purtătorul de cuvânt al guvernului, ieșea la tribună și spunea, ministrul justiției declară următoarele... Nu, nu, nu, stați așa, stați, stați, stați. Deci dumneavoastră vreți ca cineva să certifice că acolo discuția respectivă a avut sensul ce ne este prezentat, dar pe de altă parte, poate n-ați observat că domnul Toader a zis că nu mai vrea să sezizeze inspecția judiciară, că va merge pe niște proceduri politice pentru că ar dura prea mult sesizarea inspecției judiciare. Asta a spus Da, dumneavoastră de am, da, da, asta ce înseamnă? Dacă merg numai pe politic, ascund numai partea cui vreau eu. Deci este, cum să spun, tai ceva fără să știu dacă am tăiat bine sau am tăiat rău. Okay. Cineva trebuie să spună, da, Cineva care are expertiză în domeniu, un grup de oameni, deci nu unul singur pentru că în momentul când este unul poate să fie subiectiv, un grup de oameni poate să spună, se strâng, analizează documentele și spune, dacă au fost false sau, sau nu au fost false. Sunt pentru asta există inspecția judiciară sau, dacă e cazul, cum spuneți dumneavoastră, Ludovic, sigur, în fața instanței, judecătorii apreciază dacă probele respective sunt sau nu sunt edificatoare. 0372069599. V-am întrebat astăzi ce ați înțeles din dezvăluirile făcute în jurul de Neaploești. Bună ziua, Adrian! Bună ziua, Moise, și mulțumesc pentru oportunitatea de a vorbi astăzi la tine. Eu am înțeles două lucruri. Mai întâi, unul care mi se pare fundamental. Este clar că PSD, dar nu numai, vor schimbarea uh, doamnei Laura Taia. Atenție, atunci, o spun, eu ei o spun de un an de zile prin purtătorilor zi, de. Da. Deci nu e, asta nu e ceva nou, nu e nicio știre. Mai să vreau să spun o altă chestie. Deci, de fapt, chestia care mi se pare fundamentală. Este imposibil ca întreaga structură a DNA ca această întreagă instituție și activitatea ei să stea în baza unui singur om. Ok, o schimbă. Dar nici este nu cred că stă, pentru că, vedeți aici... O a... armată, în momentul în care generalul este împușcat, comandantul ei, acea armată se predă, se dizolvă. Hey, deci asta, e leg... asta e o întrebare, asta e o întrebare. Asta e o întrebare, deși, mare atenție, totuși. Adrian... Adrian, trebuie să înțelegem cu toții. Independența procurorilor înseamnă, exact. înseamnă că fiecare procuror își face actele de cercetare, de urmărire penală până la exact. punctul în care trimite rechizitoriul. rechizitoriul. respectiv trebuie confirmat de un superior. De regulă este șeful parchetului dar asta nu înseamnă că doamna și confirmă toate rechizitorile care pleacă din DNA. Poate să fie exact. și șeful serviciului, șeful direcției și așa mai departe. Din ce știu deci eu? nu înțeleg care ar fi această problemă extraordinară. Păi, dacă să spunem că ar fi schimbată doamna Chioveși. Nu, nu asta e dezbaterea de azi. Eu vă întreb ce s-a întâmplat acolo. Acolo s-a întâmplat... E o reglare de conturi, cum îi spunem noi. Între cine și cine? Între inculpați și procurori Care din păcate și domnii procurori Trăiesc tot în România, zilele, România zilelor noastre Și sincer vă spun Mă uitam ieri după masă la domnul Onea da. Stăcam acasă, mă uitam A fost pe toate posturile Domne, deci aveau expresie și o mimica feței, Eu am fost convins că nu toți jurnaliștii mai scapă din încăperea aia după terminarea conferinței de presă. E procuror, eu gândit, ce veți? Atenție, nu-i confundanța. Și deci eu m-am gândit că doi-trei vor fi arestați instantaneu. E, au o aia și răstitul la jurnaliști și mi s-a părut, nu știu, nu vreau să spun nici securizi, nici caghebist. Ăsta <sus> este nivelul, domnul Onea este șeful. Celei mai uh, eficiente și apreciate uh, uh, filiale DNA din țară. Doamna Choveș a spus-o. Deci, dânsul este un simbol al DNA-ului. Deci, ăștia sunt procurorii din DNA, așa sunt toți. Nu știu să vă spun că eu nu știu decât pe doamna Chioveși, care a mai fost pe aici, pe la noi, păi ba chiar am fost, eu, am, am fost și eu. Am văzut pe Don la televizor, dar. V-am zis, eu nu am crezut că toți jurnaliștii ia scapă din sală. Deci, vi s-a părut uh, securist și că Onea de la DNA exact. a Ploiești și ați tras exact. concluzia că dacă o schimbă pe și care e problema? Asta? Am tras concluzia că doamna și nu este de neînlocuit, că DNA-ul nu trebuie să stea într-o singură persoană și eu sunt convins că aceeași luptă anticorupție și aceleași dosare pot merge foarte bine înainte și dacă altcineva vine în, do în locul doamnei Chioveșii. Nu putem... Deci, de de dacă ar exista problema asta că dacă doamna Chioveșii pleacă mâine și păi mine DNA-ul se prăbușește, înseamnă că este un dezastru. Okay. Este un dezastru. Bine, Adrian, vă mulțumesc. că punctul dumneavoastră de vedere. Sigur că parchetele sunt organizate într-un anume fel. Pe de altă parte, genul acesta de conflict între politic și justiție, să știți că dă niște semnale destul de puternice și oamenilor care lucrează în justiție sau un politic, Adică trebuie să vedem lucrurile și invers. Doamna Chiuveși a fost foarte eficientă, sau DNA a fost foarte eficient de când a venit doamna și acolo, ceea ce a transmis un semnal de șoc și groază în lumea politică. Asta s-a întâmplat, e adevărat. Pe vremea lui Daniel Morar n-a fost la fel. Nu mai vorbim de domnul ăla care a fost înainte de Daniel Moran, nu mai știu cum îl cheamă. Acum lucrurile se petrec exact pe dos, adică politicul s-a reunit și dă un astfel de atac cu efectele pe care le-am trăit și le-am vedea împreună. Ce spuneți, Marius? Bună ziua! Bună ziua! V ascultăm. Am urmărit, să știți, dezvolbirile astea și el nu fac altceva decât să confirme faptul că există o, o, un plan clar al celor care sunt investigați de DNA de a face orice le stă în putere ca să scape sub o formă sau alta. Iar cum au spus și antevorbitorii mei Domnul Onia avea o atitudine Care nu transmitea foarte mult echilibru Echidistanță și profesionalism uh, Vertical, adică așa, neafectat emoțional Domnul era destul de afectat emoțional Eu l-am văzut Ceea ce, na, dă semne de întrebare Acum, În ideea ce te... sens? Păi în ce sens? În sens în care el transmite ceea ce eu am observat și antevorbitorii mei ne da și nouă de gândit că. Ea că... dumneavoastră în fața camerelor odată să vedeți cum vi se taie picioarele. Credeți că e experiență simplă asta cu camera de la vedere? Nu cred că e o experiență simplă, A... mai ales în condițiile în care era vorba de sunatul de scandal. Da, Vă hai spun să zicem, că are... unii oameni sunt obișnuiți cu camerele de la vedere. Pot fi naturali în mediul acela televizat. Alți oameni nu sunt obișnuiți pentru că pur și simplu alta e meseria lor. Adică nu vreau să-l apăr pe Onea, v-am confirmat că și mie mi s-a părut uh, foarte emoționat sau nervos sau într-o într stare așa nenaturală să spunem. Acum fiecare înțelege ce vrea, unii au înțeles că e arogant, alții că e kgb Nu Noastră ce ați înțeles din starea lui Marius? Că e afectat, adică e sub o formă sau alta afectat de ceea ce se întâmplă, pentru un procuror să-l acuz că plantează probe, vă rog să mă credeți că e acuzația supremă. Adică... E adevărat. Și mai ales pe televiziuni. Dar vedeți, aceste instrumente pe care și le-au făcut marii corupții în România, televiziunile sunt niște instrumente foarte eficiente pe care noi, poporul care am vrea să fim, să demonstrăm, să protestăm într-un mod civilizat, nu le avem. Și cu nu avem condiția... Asta. Atenție! Sunt eficiente da. cu condiția să nu se înțeleagă exact ce a fost acolo. E foarte interesant că, de exemplu, KGB sau cum o fi domnul One, la un moment dat a spus asta: da, stați așa, că Negulescu nu lucra la DNA la vremea respectivă. A reținut cineva acest aspect? Ce caută Negulescu atunci în povestea asta dacă el nu lucra la DNA? De ce a alăturat acestei cauze? Cumva? Iată, vedeți. Nu a lucrat de lucruri... la înainte la DNA și avea o... Nu, a lucrat după lega... aceea. A lucrat după aceea la DNA. Aha. E un aspect da, pe care cum, eu nu știam. L-am aflat. DNA. Ok. Okay. Și telespectatorii televiziunilor, televiziunilor despre care vorbim sunt foarte sensibili la detalii de genul ăsta. Păi dar nu sunt, încă o dată, detalii, deci alăturarea respectivă am aflat-o ieri, când a vorbit omul ăla de la ploiești, dar el a vorbit într-un fel. Uite, s-a dovedit din discuția cu dumneavoastră până acum, nu numai eu am observat, încât foarte puțini au mai și ascultat ce a zis. Că e important lucrul ăsta, cum comunici anumite lucruri. E pentru politicieni cel puțin, ei sunt obișnuiți cu comunicarea. Sau pentru jurnaliștii de televiziune, să știți că nici jurnaliștii de radio sau de presă scrisă nu reacționează la fel atunci când... Sunt puși în fața camerelor de la vedere. E o altă discuție asta, cu totuși, cu toată altă discuție. Dacă domnul Onea nu și-a stăpânit emoțiile, dacă a fost, dacă trebuia sau nu domnul Onea să prezinte lucrurile alea. Până la urmă, sunt chestii de bucătărie internă a DNA. Important este ce ați înțeles dumneavoastră, pentru că acum DNA-ul este sub judecata publică. 0372069599, Cosmin, bună ziua! Salut, Moise! Uh, ce am înțeles eu? am înțeles că a apărut un subiect legat de un procuror. Uh -huh. În acest moment, probabil doi. că... Doi procurori. Da, doi procurori. În acest moment, probabil că instituțiile abilitate din cadrul, nu știu, mecanismului de justiție vor trebui să se pronunțe dacă aceste lucruri sunt reale sau nu. Dacă nu sunt reale, cu probe, toată lumea va putea să creadă și să înțeleagă Ei, niște că lucruri. Nu mai stăm după... Vedeți, aici a fost o chestie în păi... contratim interesantă. În sensul că... Problema uh... este că justiția trebuie reformată din interior, nu de către politic. Uh, legile Pentru le fac că... totuși politicienii. Țineți cont de asta. Legile în România refac, le fac reprezentanții poporului. Reprezentanții poporului sunt politicienii. Vă place sau nu acest lucru? Da, uh... Cred justiția nu-și face propriile legi. A, că e consultată, a, că poate fi de acord sau nu, a, că poate țipa ajutor săriți, iată ce ne fac, ne subordonează. Asta e altceva. Dar legile da, le cred. face totuși Parlamentul și prin delegare cu niște limitări din Constituție da. de care nu mai ține cont nimeni, Guvernul, prin ordonanțe de urgență și ordonanțe simple. Okay. ok, deci dacă nu s-a putut face curat din interior, atunci... Probabil că Parlamentul votat de oamenii, de votanții români, va face curat într-o formă sau alta, dar dacă m-ați întrebat ce am înțeles eu uh -huh. din această poveste, este că am înțeles un lucru. S-a ridicat un semn de întrebare asupra unor procurori. Așa. Și specialiștii vor trebui să spună este real sau nu este real. Să judecăm noi, probabil, emoțiile procurorilor. Dacă am fi specialiști, am putea o face. Dacă nu, putem spune, așa cum a spus și dumneavoastră, că datorită faptului că nu sunt obișnuiți cu camera sau poate au simțit un pic de vinovăție, sau așa, deci, supoziții. da? Păi da, Cosmin, lucrurile arată de o manieră în care, cred că mai degrabă, adică ceea ce s-a dorit a fost exact asta, judecarea lor de către opinia publică. Pentru că, încă o dată precizez, domnul Soader a spus, nu mai stăm după inspecția judiciară. Deci, dumneavoastră sunteți cei care dați verdictul Da, vă Indiferent... voi spune, atunci știi verdictul meu da. Dacă este caz în care se va demonstra vinovăția Doamna Cioviși va trebui să-și asume nu numai reușitele, ci și eșecurile La fel cum domnul procuror de la Proiești va trebui să-și asume și celelalte lucruri dacă este adevărat și se va demonstra, ce probabil e? că ar trebui vinovăția. În ce? În conformitate? Vinovăția în plantarea probelor sau așa mai departe, nu știu, sau în cazul în caz de a demonstrat că discuția este reală și așa se discută cu suspecții sau inculpații, după caz. Atunci, poate că trebuie mers și puțin mai jos în cazurile de corupție, care nu țin neapărat de persoanele acestea pe care le cunoaștem toți, Cozma sau alții. Probabil că va trebui mers până la nivelul cazurilor de corupție dintr-o primărie. Și care poate că unii au fost judecați și n-a contat prea mult. Nu înțeleg cum au fost. ce vreți să spuneți cu asta. <laughs> da, am înțeles că există sau cineva, specialiști, vor trebui să spună dacă este sau nu o problemă a procurorilor și... Pe scurt, sistemul trebuie reformat și poate începe chiar și cu un procuror și n-ar trebui să se sistemul din cauza unui procuror sau chiar a conducătorului procurorilor. Bine, Cosmin, Ar vă mulțumesc! Vă mulțumesc, haideți că mai am câteva minute și mai vreau să iau un telefon sau două. Bună ziua, Adrian! Bună ziua, Moise! Este onoare pentru mine să vorbesc cu dumneavoastră. Vreau să spun că uh, se discută că un om, ce înseamnă un om? Păi un om cam iese totul, vreau să spun, adică un om înseamnă chiovești acolo. Dispare și pe cine vor pune? Pe sediști, pe oriunde. Stai că Matirac, nu suntem, nu suntem la acea dezbatere. Deci, încă o dată, eu încerc să aflu da. ce au făcut procurorii de la Ploiești. Ce ați înțeles dumneavoastră că au făcut ei? Asta, asta a fost scop, scopul dezbaterii de azi. Ca e Sim, cheia, Jonas? de fapt? Ce am înțeles că au făcut procurorii de la Prești? Uh, da, Moise, uh, sincer să fiu, nici nu am urmărit că nu am putut urmări. Nu sunt în tema aceasta. Vreau să zic vreo două idei doar. Ok. Uh, asta a fost una pe care am spus-o și referitor la statul paralel, poate nu are, loc, are nu este direct legat de discuție, dar cu siguranță are legătură, Moise. Uh, și îl mulțumesc. Uh, statul paralel, statul paralel înseamnă tot ceea ce nu este valabil pentru ei, ce nu este de acolo, ceea ce încurcă pe ei, pe ei, pe cei care conduc acum, pe uh, mă rog, alianța PSD-ul cu alde. Asta sunt niște etichete Asta... politice cu statul paralel, cu. pe bune, eu nu le iau de foarte în serios lucrurile astea. Adică, despre a... ce vorbim? Mi se, par, mi se par totuși serioase, pentru că, pentru că zilnic, Tăricianu, zilnic are program că vine și spune undeva de statul paralel. Picătura chinezească trebuie să funcționeze cu statul paralel. Îi funcționează de și a unde funcționează. Adică nu, nu cred că funcționează la toată lumea. Da. Acord, ok, da. bine Adrian. Ok, da. deci noastră nu ați urmărit, dar o să vedem ce s-a întâmplat pe mai departe. Vă promit că atunci când s-a întâmplat o să facem dezbatere aici, că de avem această emisiune împreună. George, bună ziua! Bună ziua, Vă ascultăm! Deci, o să fiu foarte scurt, am lucrat un anumit timp aproape de sistemul acesta, <coughs> Domnul Negulescu așa proceda și când era la parchetul militar, la parchetul de pe lângă curtea de apel și ultima dată la DNA. Adică îi punea pe oameni să... ce? Le spunea ce să declare? îi punea, îi amenința și așa mai departe. Deci, 100% ceea ce a prezentat Cosma sunt apolitic, nu mă interesează, 100% ce a prezentat Cosma este foarte, foarte... Adevărat. Ce a prezentat COSMA? E întrebarea mea de astăzi. Toate, toate, registrările, toate registrările. Care arată care ce anume? Care arată cum l-a pus Negulescu să planteze acele probe în mașina lui Petran. După aceea, cum l-a pus Negulescu dacă nu a reușit la Petran să ia legătura sau să facă acele tabele și acea declarație către parchet. Și așa mai departe. Rușinos din partea domnului Ionea că a procedat așa. Okay. Foarte rușinos. În schimb, am o propunere. De ce doamna și are patru mandate la DNA? Știu că în toate parchetele se stă ca șef. De ce ziceti că are patru mandate? mandate? Păi, așa știu că sunt. Că de patru ori a fost șefă la DNA. Nu, nu e adevărat. Deci, a trebuie. fost șef între. Uh, acesta este al doilea mandat. Din 2013 în 2016 un mandat. Din 2016 până în 2019 al doilea mandat, din ce știu eu. Un mandat, cinci ani, un mandat? Nu, trei ani, un mandat. Trei ani? Da. Da, înseamnă că am greșit eu, îmi cer scuze. Okay. Oricum, o, da? e, rușinos, e rușinos ceea ce s-a întâmplat în acel parchet. Foarte rușinos. E duci ca om ca om civilizat, să dai declarații și ești amenințat. Bine. Bine, vă mulțumesc pentru opiniile noastre. Emisiunea s-a încheiat. Dezbaterea pe această temă? Nu, pentru că abia urmează lucruri. Vă mulțumesc! PCR ți-a prezentat România în direct la Europa FM și te invită să asculți în continuare Sfatul de educație financiară din Școala de Bani.